بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد في فوطة من الإمام ابن عبدود رحمه الله الحائية ننتورهم أهل السنة والجماعة ستغسل وفوطة المتساة ميس ان ديكت ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفحوا ولا تعتقد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 Som besitter ars Det vill säga tronen Förlåter Det vill säga jag har inte takvid på muslimerna Jag har inte takvid på dem som förrättar bönen Även om de skulle utföra olika synder Även om de skulle skäla Ljuga, äta griskött, Falla i zina och så vidare För Han som är för tronen Han som är för ars Allah förlåter Så om Allah Inte tar ut den här personen ur religionen så har inte du heller någon rätt att göra det och detta har hört i Ahlu och Jummas nämligen att man inte gör takfir på sundare så länge denna synd inte är kuffer och kyrk så om en person gör, dricker alkohol så ser vi inte att han är kaffer. om han gör zina så ser vi inte att han är kaffer. Om, om man äter griskött eller mördar och så vidare så ser vi inte att han är kaffer. Utan som imam Al-Hassan al-Basidahimallah al sa När man blev frågan om en som utför en stor synd Så sa han Han är troende med sin iman Och en syndare Med sin synd Så han har iman i sitt hjärta Men hans iman Är inte fullkomlig Utan han är en syndare Då han gör zina, då han dricker alkohol Då han äter griskött Och så vidare, men det tar inte ut honom Ur islam vi ser hur Imam Ibn Abdul Rahimullah säger Jag är inte takfir på dem som gör salat Sheikh <coughs> Abdrazaq Al-Abad Hafizullah säger Att hur Imam Ibn Abdul Rahimullah antyder att en person som inte gör salat är kafir och att man ska göra takfir på honom För imamen Rahimullah säger Jag är inte takfir på dem som gör salat Varför säger man från detta? Man förstår, gör takfir på dem som inte gör salah. Så om en person inte ber fem gånger om dagen så är den här personen inte någon muslim utan han är en el kafir Så den vardagliga bönen fem gånger om dagen är så alltså den absolut viktigaste dyrkan och handlingen som finns i islam efter ett orhid. Så om en person inte förrättar bönen så är han en kafir och detta är den mest skökta åsikten bland ulamar Nämligen, att den som inte förrättar bönen fem gånger om dagen, att han är i otrogen. Så var inte en person som gör kfir på muslimerna, även om de skulle utföra stora synder. För Allah, tillbark och ta'ala, som besitter Arsh, som besitter tronen, han förlåter. Och Arsh-tronen är, som ulaman säger, den största skapelsen som finns. Det finns ingen skapelse som är större än Allahs Ars Tabar ta'ala, Och Allah Tabar ta'ala är överförd. Och bevis för det är bland annat att Allah Tabar ta'ala sa: Arrahmanu, rahmanu Arsistawa, den nådrika har rest sig över tronen. Så denna tron är som en verklig tron som existerar. Och det är den största skapelsen som finns. Och Allah Tabar ta'ala är den. Och här ser vi hur Imam Ibn Abdudrahman säger att Allah förlåter alla syndor. Vilken synd man än gör Om man ångrar sig för den här synden så förlåter Allah för alla synden Oavsett om synden är alkoholmissbruk Eller att man äter griskött Eller att man gör zina Till och med ifall man skulle falla i kuffer och kyrk Om en person gör kuffer eller kyrk <coughs> Och ber Allah och om förlåtelse Innan han dör Så förlåter Allah subhanahu wa ta'ala honom Men om en person gör kuffer Eller kyrk Och sedan dör Utan att bli förlåten Förlåt utan att ångra sig Inför Allah subhanahu wa ta'ala Då är den här personens eviga destination Helvetet Så Allah subhanahu wa ta'ala Förlåter allting i detta liv Inklusive kuffer och kyrk men om en person skulle dö utan att ha ångrat sig för kuffer och kyrk, oavsett vilken kuffer och kyrk det är, då hamnar personen i helvetet. Det kan vara ett evigt helvete, och det kan vara ett helvete som inte är evigt, på så sätt att om personen faller i mindre kyrk, på så sätt att han inte går till religionen, så ser shaykhul islam ibn Taymiyya, att Allah ta fortfarande kommer att straffa den här personen, även om han fortfarande är muslim. Men i och med att han har gjort kirk, och i detta fall en mindre kirk, så kommer Allah och Barakot alla fortfarande att straffa honom för denna kirk. Även om denna kirk inte tar ut honom ur religionen. Och beviset för detta är att Allah och Barakot alla sa: Innan Allah lärde Jakub och Jakub och Jakub och med att verkligen medge Allah förlåter inte att man gör kirk vid en sida. Man förlåter allting annat. det man säger: att Denna vers är allmän. Det vill säga: Denna kirk som nämns i den här versen är allmän både liten kirk och större kirk. Så om personen skulle utföra en liten kyrk och ändå fortfarande vara muslim så kommer Allah-u-barik ta'ala ändå att straffa honom. Eftersom denna lilla kyrk hamnar under den här värelsen där allah u säger att den som gör kyrk kommer inte att bli förlåten av Allah-u-barik ta'ala. Det är oavsett om den är liten eller stor. Men skillnaden är att om en person gör en liten kyrk och dör då straffas han av allah u i helvetet för att dröfte att komma in i paradiset. Men om en person har dött och gjort större kyrk i detta fall hamnar personen för alltid i helvetet. <coughs> Så vad ser han här då Han säger: hon, Allah, säger hon, Var inte en Khariji. Det säger: Hör inte från Khawarij. Och Khawarij det är den första sekten som kom till i islam. Och de kom till redan under profetens tid, sallallahu alaihi wasallam. När profeten Aislah och Sallam vid ett tillfälle delade ut krigsbytet. Då ställde sig en man upp vid smeknamnet Rul-Jaesala, tamimi och sa till profeten Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, var rättvis, du har inte varit rättvis. Det vill säga, nu när du har fördelat det här krigsbytet på det här sättet som du har fördelat det på, det är inte på ett rättvist sätt, utan det har varit uretvist när du har gett de här människorna det här krigsbytet. Och då sa profeten Sallallahu Alaihi Wasallam att. Vädai vem är rättvis om inte jag är rättvis? Därefter bejar sig när mannen iväg och en av oss har bara frågar då profeten sallallahu alaihi wasallam om man får halsugga den mannen på grund av det han har sagt till profeten sallallahu alaihi wasallam: Säg, säger Alama, är ridda, är avfall. När man säger till profeten sallallahu alaihi wasallam detta här, han sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, så går man ut ur religionen. Den Anklaga profeten Sallallahu Alaihi Wasallam för orättvisa. Men profeten Sallallahu Wasallam sa: Låt honom vara. Jag vill inte att folk ska säga att Muhammad dödar sina följeslagare. Därför sa profeten Sallallahu Alaihi Wasallam att från den här mannen, det vill säga från hans slag och inte från hans avkomma utan från hans sort och hans slag, kommer det komma ett folk. När de förrättar bönen så kommer ni se ner på er bön, När de fastar så kommer ni, så se ner på er fasta de kommer läsa Koranen men deras Koranläsning kommer inte passera deras hals det vill säga de läser Koranen med förståelsen av Koranen är lika med noll finns, finns ingen förståelse i Koranen, så när de läser Koranen de ber mycket, de fastar mycket men denna Koran som de läser passerar inte deras halsar det vill säga ingen förståelse har de och när man säger att från den här mannen börjar khawadij, under profeten den här mannen försvinner Därefter, under Uthmans tid, -anhu, när juden Ibn Sabba lockar och upphetsar människorna att göra uppror mot Uthman, då börjar Khawarij att verka som grupp. Så här ser vi att Khawarij som grupp finns från Uthmans tid. Som individuellt finns de från profetens tid. Och som det nämns Imam Ibn Kathir, Staffsir att hawaj har funnit sen profeten Daouds stil Sallallahu Alaihi Wasallam. Det vill säga förmodligen folk som alltid har varit ute efter att göra kväll på muslimerna och leta efter att göra oprim mot makthavarna. Så såna nämns i Sir mycket att hawaj har funnit sen profeten Daouds stil Sallallahu Alaihi Wasallam. Därefter gjorde de oprim mot Ali Radio anhu också. För att han ansåg att både han och Muhammad Radio Alanhu Huma hade dött med något annat än det Allah tillbaka till alla hade. Uppenbort. Så här börjar Khawarij Och till Khawarijs drag? Så imam ibn Abid-Daud Är att de möter kfir På muslimer som gör stora synder Så enligt Khawarij Om en person begår zina Så är han kafir enligt Khawarij Om en person dricker alkohol Så är han kafir enligt Khawarij Om en person skulle äta griskött Så är han kafir enligt Khawarij Och så vidare Varenda stor synd om en person skulle utföra den, så säger de den här personen är kafir. Varför? I och med att han utför den här synden, så är hela hans imam försvunnit. Och den som inte har en iman, han är kafir. Så jag säger, imam ibn abidawd al r.a. var inte som de här människorna. För detta är Khawaris akida. Den börjar så här, nämligen att man gör takfir för de som utför stora oss Sheikh Cheikh al abbad Allah, in på ämnet takfir. En grund på det kortfattat och ni känner till det, men jag tog det är bara att ta upp igen, som en påminnelse. Han säger det finns två typer av takfir. Det vill säga att att anse att en person är kafir kan man göra på två sätt. Det finns det som är takfir mutlak och det finns det som heter takfir muajan. Takfir mutlak, det vill säga obegränsad takfir. Det är som att säga att den som söker koranen skapar, han är kafir. Den som säger att Allah inte är en för himlarna, han är kafir. Den som säger att det och det är så och så, han är kafir och så vidare. Detta är en oinskränkt takfir, en allmän takfir. Den andra typen av takfir är takfir med det vill säga specifik takfir. Och det är att du säger att den här personen, han är kafir. Och som ni ser så är skillnaden mycket stor mellan dessa båda här typ av takfir. Vi känner till att Salaf rahimahullah brukar säga att Den som säger att Allah är ett koning skapar Han är kafir Vilken bok vi än hittar Så ser vi hur Salaf rahimahullah Som Ahmad och Malik och Shafi och andra brukar säga Den som säger att koning skapar Han är kafir Men Som Sheikh Ibrahim Raheili sa till oss när vi hörde honom i i Medina Han sa om vi skulle läsa Eller om vi skulle leta efter Salafs individuella takfir det är så att du gör takfir på en individ Så kan du räkna upp dessa här takfir på din hand Det vill säga Om vi nu skulle ta alla Selefs böcker Och titta då en av self, Gör en specifik takfir och säger Den och den personen han är för Då har du kanske hittat 5-6 personer Som Selefs har gjort takfir på Så här ser vi hur Selefs Gör det allmän takfir Men i specifik takfir Där är det mycket svårare För att du ska göra en specifik takfir och att säga att du är kafir Så ser alla med fler villkor behövs Ett av dem är att synden i sig är kuffer akbar Eller kyrk akbar Det vill säga att det är större kuffer eller kyrk Så om handlingen i sig inte är kuffer Då kan du absolut inte göra takfir på en person Så det är det första, första villkoret Att synden i sig är större kuffer Större kyrk Som exempelvis att man spottar på koranen Att man kastar koranen att man bär till gravar och så vidare det är det, det är det första För det andra, att personen får reda på sanningen det vill säga att personen vet att detta är kuffer eller kyrk Därför det finns människor de säger att de är muslimer men utav okunnighet så gör de kanske till gravar, ber till gravar kanske utför saker och ting som är kuffer men utav okunnighet de vet inte om att detta är haram Ser vi att den här personen är kafir? Svar ne Därför Allah straffa ingen om personen gör den här handlingen utav okunnighet vi känner till denna hadith exempelvis där en person från Banu Israel så på sin dödsbett till sin familj att när jag dör så bränner min kropp tar hälften av askan och kastar i vattnet och den andra hälften av, eh, av askan kastar i luften. Därför jag fruktar att om Allah klarar av att få mig att så kommer han straffa mig på ett sätt som man aldrig har straffat någon annan på. Vad säger mannen här om Allah klarar av att få mig att vad är det för synd här? Vilken? Varför? Varför? Han tvivlar på Allahs styrka Vad säger mannen om Allah klarar av? Så när mannen han tvivlar Kan Allah få honom att återuppstå eller inte Så om en person tvivlar på Allahs styrka Så är han kafir Så Allah tillbaka och kommer få den här personen Att återupplivas på domedagen Så kommer man säga till den här personen varför gjorde du detta? Så säger personen Jag gjorde det för att jag foktar min herre Så säger Allah tillbark och till alla tina mannen Han säger, jag förlåter, jag går in i Pariset Och allumna säger att denna hadith Utgör ett stort bevis för ahlus Sunna al-Jamaa Att man inte gör takfir på en person som faller i kufr och kyrk Utav okunnighet Sheikh islam Mohammed bin Abdul Wahab Rahim Allah, säger Då folk har ljugit honom och har sagt Att Mohammed bin Abdul Wahab han säger att om man inte gör hijrat till hans plats så är man kafir. Det är så här ahlul bidra. Jöger Mohammed bin Abdullahab rahimahullah. Och, och så är så wahabia i Najd. De säger att om man inte gör hijrat till dem så är man kafir. Det säger det är bara hans plats som är Darul och islam. Och hela, hela världen är Darul och Så de säger Muhammad Mohammed bin Abdullah och hans anhängare säger den som inte gör hijrat till honom är kafir. Mohammed bin Abdullahab svarar på detta här med ett brev säger om vi inte gör takfir på en person som går till en grav och ber till en grav utav okunnighet så hur skulle vi kunna ta takfir på en person som inte flyttar till oss? Personen går till graven, ber till graven om fudd, om hjälp och så vidare utav okunnighet, han tror detta är korrekt, detta är islam hans pappa, hans farfar, hela hans generation, hela hans släkt, alla hans släkter har gjort detta här så han gör samma sak Vad säger tjechen Allah, han säger om vi inte gör takfir på en person som går till en grav bär till graven utav okunnighet Så hur skulle vi kunna göra takfir på en person som inte flyttar till oss? Så alla Ahl Sunnah al-Jama'as säger Vi gör inte takfir på en person Om man inte har fått reda på sanningen För det finns fullt med muslimer idag Som faller i kufr, faller i kyrk Men de vet, inte om, om, de vet inte om att det är kufr och kyrk Kan vi då säga att den här personen är kafr? Så nej. Så detta, alltså, detta hörs till Ahl Sunnah al-Jama'as Trivuslära, till skillnad från khawarij Khawarij har inte den här indelningen Khawarij, när hon läser ordet kuffer ordet shirk, så säger hon en person kafir När vi hos khawarij så finns inte kuffer, duna kuffer Khawarij om hon är att kuffer delas upp i två olika kategorier större kuffer och mindre kuffer Om khawarij hittar ordet kuffer i Allahs bok eller profeten sallallahu alaihi wasallam, då säger hon detta är kuffer, den som gör detta, han är kafir Då vi vet från salaf r.a fram till idag att sälf, de delar in en i två olika kategorier Större kuffr som tar ut i religionen Som att inte tro på Allah, inte tro på Qadr Inne tro på Allahs skrift och så vidare Mindre kuffr, det är säga som inte tar ut dig ur religionen Vi känner till versen där Allah tillbaka till oss säger man Allah De som inte styr med rätt Allah är uppenbart De är kafirun Ibn Abbas huma, som är en av de absolut största och kunnigaste krontolkarna. Så detta är kuffar duna kuffer Det säger detta är mindre kuffer han sa detta är inte den kuffer som trott i religionen Och han sa detta är inte den kuffer som att inte tror på Allah Och hans änglar och hans skrifter och så vidare Så här ser vi hur Salaf som Ibn Abbas och hans elever Som Mujahid och Taus och andra Delade in kuffer i mindre kuffer och större kuffer Så all kuffer trott in till den personen ur religionen Vad säger han därefter? Han säger Och var inte en murji Var inte en murji som leker med sin religion Sannoliken är Murjia skojade. Murjia är rena motsatsen till Khawarij. Khawarij är de extrema som följer överdrift. Om du är en sund, du är kaffer. Murjia är rena motsatsen, fast de följer underdrift. Det är de som säger vad du än gör, så påverkar det inte din iman. Det är de som säger att Jibrils iman och Mikails iman, alltså min iman och din iman. De ser att alla har lika stark iman. Det finns ingen ut, Det finns ingen skillnad i iman. Det, jag säger, det viktigaste är att man är bra i hjärtat. Och det har ni kanske hört många gånger. Speciellt ni som kommer från Balkan. Det, bästa är, det viktigaste är att man är bra i hjärtat. Bär du, jag bär inte. Fastar du, jag fastar inte. Vad gör du? Han dricker. Han går på fester. Han gör sina och så vidare. Men han säger mitt hjärta är bra. Jag vill inte någon ont. Och ibland kanske de kan, de tror de kan också och de har läst någon hadith när de var små hos den bosniska hojan nämligen att profeten Salah som har sagt att taqwa ha hona, att taqwa ha hona Guds frukten är här Guds frukten är här, det säger hjärtat så de ser, den här hadith bevisar att om man har taqwa så finns taqwan i hjärtat så så länge jag är bra i mitt hjärta så är det sant att ber och fasta och så vidare, det är en fin handling men det viktigaste är att man är bra i hjärtat och alla människor säger att det stämmer att hadith, profetens hadith är autentisk och den stämmer och den är korrekt att taqwa är här, gudsfruktan men vad sa profeten sallallahu alayhi wa sallam? Så det finns en kroppsdel om den är sund så är resten av kroppen sund om den är osund så är resten av kroppen osund det är vad? du som skrattar det är hjärtat med andra ord om ditt hjärta är bra om det finns gudsfruktan i ditt hjärta så vad kommer också bli bra? hela kroppen! Hela kroppen. Så sa Imam Ibn Thamir Rahimullah på detta tvivel i sin förklaring till Al-Arba'ina Nämligen, ni som säger att det viktigaste är att hjärtat är bra Vi säger till er, det stämmer Men vad är beviset att ditt hjärta är bra? Det är att dina handlingar är bra För vad sa profeten Islam, Han alltså sa om hjärtat är bra, då är handlingarna bra Om hjärtat är förstört, då är handlingarna förstörda Du ber inte, du fastar inte, du ljuger, du baktalar du gör zinna, ena och det andra och så vidare. Och dessa murjia de har en specifik en, en gemensam nämnare. Och det är att de alla anser att handling inte hör till iman. Handling hör inte till iman. Så att fasta, be, utföra goda handlingar, gud i jihad och så vidare. De ser att inget av detta hör till iman. Så var är iman en av dessa murdja? En av dessa murdja delas upp i tre olika typer. Och de är viktiga att känna till. Den första typen av murjia där de som säger Iman är tro och tal Tro och tal Det som finns i hjärtat och det som är... det i den är om murjia, fuqaha och alla man säger att dessa murjia, fuqaha är mycket bättre än de andra och andra ålemmar säger till och med att dessa murjia, fuqaha är i själva vägget från Ahl Sunna men de föll i det här felet Den är en typ av murjia det är murja karamia. det de ser iman är i tal iman är i tal det, det som finns i hjärtat spelar ingen roll det du gör med dina kopställer spelar ingen roll, det viktigaste är vad du säger. det är murja karamia. och den tredje typ av murja det är de, det är de värsta det de ser i iman är det som finns i hjärtat så om du vet att Allah finns om du tror på Allah om du tror att Mohammed som är Allahs profet du har din iman, du behöver inte fasta, du behöver inte be, du behöver inte göra ena eller andra och så vidare Och ulamar säger att utmed denna åsikt så vem är också mu'min det dem Iblis, Fir'aun, varenda en som tror på Allahs existens Därför det är så här såhär, säger att iman är kunskap, det är kunskap om Allah Och kuffer är kunskap, Okunskap, om Allah så om du tror på Allah och Mohammed och så vidare då är du mu'min, du är troende oavsett vad du säger och oavsett vad du gör Därför iman säger om är i hjärtat Så hur kan vi säga då att dessa här murjia är skojare? Sheikh Abu al säger I och med att de säger att en synd inte skadar dig I och med att de säger att din iman, alltså Mohammeds iman och din frus iman är som Ibrahims iman, och din mammas iman är som Jibrils iman, så, så bevisar det klart och tydligt att de människorna är riktiga skojade. För de ser ens iman, skiljer sig inte från en annan personens iman. Alla har vi lika stark iman, säger de. Så om du tar en alkoholist på gatan, och en person som är en profet och ett sänderbud från Allah, så säger denna murji att den här alkoholisten har lika stark iman som profeten Muhammad wasallam. Så jag säger Sheikh Adrazaq al-Abbad hafidullah? Han säger Om inte detta är en lek och skoj så finns det ingen lek och ingen skoj här i världen Så murjia är alltså rena motsatsen av Khawarij Så murjia säger Gör vad du vill Så länge du, du tror hjärtat så spelar det ingen roll, du skadas inte av detta Och ni har kanske hört detta uttalat för även detta utspritt i balkan nämligen att man säger för att visa att det inte är någon speciell formen att äter griskött De säger Det farliga är inte det som kommer in i molnen, det är farliga är det som kommer ut ur molnen Är det någon som har hört detta? Ingen Du har hört det Det farliga är inte det som kommer in i molnen Det vill säga ät, drick vad du vill Det farliga är det som kommer ut ur Och detta är allmänt känt, speciellt från föret i Jugoslaven Bosnien och Hatsugovina Där med det här bränta allmänt är utspridd Så detta brukar man säga till oss när vi var små För att visa att det finns ingen farlig fall om man skulle äta griskött De brukar säga till oss det farliga är farligt, inte det som kommer in i munnen. det farliga är farligt, det som kommer ut ur munnen. Så man kan tro att detta är någon från dessa biddas imamer som har kommit med det här uttalandet. Faktum är att imam Ibn Qayyim Rahimullah säger i sin bok den avvisar judar och kristna att detta uttalandet kommer från Paulus. Paulus skriver i sina brev att synden är inte det som kommer in i munnen. synden är det som kommer ut ur munnen. Så här ser vi dessa stackare. Kommer med Paulus ord För att säga till sina barn att om du äter Grishet i och så vidare Ingen fara, det farliga är det som kommer ut i munnen Tal inte till om folk och så vidare Men vad du äter Det, är det som kommer in i munnen Ut ur munnen, inte det som kommer in i munnen det faktum är att detta är Paulus ord Och Paulus ord som ni känner till Är den här djuren som förstör Isas religion Sallallahu alaihi wasallam Så här ser vi hur imam Ibn Rahim Allah Varnar för dessa två vilsleda sektor, khawarij som följer överdrift och mudja som följer underdrift. Och som vi känner till att den mest korrekta vägen inom allting är medelmåttighet. Så och det är såklart Salafsväg och Ahlusunna al-Jamaa. Nämligen att vi säger att iman är tro, tal och handling. Det som finns i hjärtat, det som kommer ut hormonen och det du handlar med kroppen. Iman funkar och stiger. funkar med döliga handlingar. Stiger med goda handlingar. Och vi ser inte att bara person som gör stor synd är kafir, men inte heller ser vi att han har en fullkomlig imam som murdja gör. Men vad ser vi? Vi ser det att imam Al-Hassan al-Basr som blev och satt i moskén. Han sa, Han är mu'min, han är trivande med sin imam. Men han är också en sundare med sin synd. Med detta avslutar vi dagens lektion ur Al-Ha'iyyah och fortsätter nu med imam Ibn Qudamah Al-Rahim